Bai, ni diruditu zaite aurten e, maila igo dela piskat. Lehenengo hiru iraba, bueno, irabazlea bat da, baina lehenengo hiruak mm. nahiko maila igo dutela urten bai. bai. Niri iruditzen ze dizugarria, ugarria? Izugarria ta gehiago iritsi beharko lukeena e, bi mugaen aldetikan, eh? nahi dute gure ingurutara bakoitzak bere inguruak ditu eta oraindik badago jende harritzen dena olako ekimenaz urteak daramazute holako osbat egiten eta pena bat honek ez izatea piskat bat gehiagokoa eta dei bat jendeari E, hau benetan gozatzeko momentu baden arratzalde bat gosatzzekoa, bai pintxoekin ardoa aztakerekin egiten duzutena, eta eta joek gombitea jende guztiari zen honekin bidia sortzeko ha ematen du. Giroa oso polita da eta egia da gero eta jende gehiago etorri bero beharko lukela ona. Ni kanpotarra izan dana iz hemengoa eta polita iruditzen za hegoalde eta iffarraldeen arteko harreman hori bat gehiago elikatzea ez. Politada, da ekitaldihauek egitea.